U poglavlju el paveta, a to je predanje koje od poslanika sallallahu alejhi ve selleme prenosi Ebu Katade el-Hadis ibn Ribain u kome Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme kaže la yumsikum ahadukum zakerehu bijeminihi wa huwa yabulu wala ytamassah min al khala'i bi yaminihi wa ina lakin ko odbas ne drzi svoj spolni organ svojom desnicom dok obavlja malu prirodnu potrebu i neka se nečisti nakon obavljene prirodne potrebe svojom desnicom i neka ne puše u posudu iz koje pije vodu hadis koji u sebi sadrži nekoliko adaba poslaničkih kojima nas je poučio Allahov poslanih sallallahu alaihi wasallam u drugim verzijama oga hadisa stoji odebu Hureyre radijallahu ta'alanhu da je rekao poslanih sallallahu alaihi wasallam ja sam vama kao otac pouča vam vas propisima pa kada neko od vas dođe da obavlja veliku prirodnu potrebu Neka se ne okreće svojim prednjim niti zadnjim dijelom tijela prema kibli. I neka niko od vas ne se nakon obavljene male nužde sa svojom desnicom. Ovu predaju obilježijima imame Budavuden Nesai, Nomadze Darimi ma Mahmedi Dugi sa dobrim lancem prenosivaca. A u predaji koju obilježijima muslimu u svome Sahihu od Selmana el Farisija rečeno je Selmanu قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءه واسيه باشا اسسلامه صلى الله عليه وسلم اوجهو استمعوا نيشانيه اوستavio اده واسنيه poučio o tome chak vas je poučio kako da se čistite nakon nužde pa je Allah uposlanih sallallahu alaihi wa sallam nam je zabranio da se okrećemo sa prednjim dijelom tijela prema kibli da kodavljamo veliku ili malu prirodnu potrebu evo enne stendži biljenim ili da se čistimo sa svojom desnicom evo enne bi bilakalli min selasiti ahjari ili da se čistimo sa manje o tri kamena evo enne stendži bilegji'in I zabranio nam je da se čistimo sa balegom i zabranio nam je da se čistimo sa kosti. Ovo su druge verzije ovoga hadisa. Kazali smo da ovo predanje kod imama Muslima u njegovom sahihu, u kojima se zabranjuje da se čisti znači čovjek sa svojom desicom nakon obolje nužde. Prvo, po običaju, govorimo o prenosioca ovoga hadisa, on je Ebu Katade, El Haris ibn Riba'in, radijallahu ta'ala anhu, poznat je ashab, učestvoje na bitci na hendeku i na ostalim bitkama nakon hendeka. A što se tiče bedra, postoji razilaženje među istoričanima da li je učestvoje u ovoj velikoj bitci. Prenosi od poslanika, s.a.v., 170 hadisa od toga, se je danes haditha nalazi kod Buharije i kod muslima u in verodostan im haditha kimi zbirkama biloji muslimu sama sahihu kod iya sa ibn selam da je sallam sallallahu alaihi wa sallam rekao nadan bitke lkada je o zi qarid rakao ibn sallallahu alaihi wa sallam khayru kursanina ibu qatadeh wa khayru rijalatina selama na ibn ibn sallam sallam ibi A najbolji pješak je bio Seleme. Sjećate se kad smo govorili o hadisu, kada je Seleme ibn Lepk'a trčao za onim ljudima sam na svojim nogama, za onim mušitima što su poubijali stoku i pastira Allahov poslanika s.a. Pa je sam trčao za njima i oslobodio i trčao za njima na svojim nogama. Pa je kazao poslanik s.a. da je o najbolji pješak bio toga dana, a da je najbolji konjenik toga dana te bitke bio Ebu Katade. Allahu ta'ala anhuma. U pradaj koji je zabiližio imam el-Bajhaqi u svome dijelu Delairun Nubue stoji da je poslanik s.a.v. rekao toga dana Ebu katadete te sejidul Pursan. Ebu Katade je poglavar svih konjanika. On je najbolji? On je najbolji konjanik. Ba Allahu fike, ja eba katadete. Allah ti učinio svaki bereket u tebi o Ebu Katade i u tvome djetetu, i u djetetu tvoga djeteta, i u djetetu djeteta tvoga djeteta. Znači, dobio je njegovom potomstvu cijelom Allahovu poslaniju, s.a.v. Što se tiče njegove smrti, postoje različita mišljenja, i ispravno je da je umro u 54. hr. godine, neki kažu da je umro za vrijeme, ali je radi Allahovu 40. godine. Znači, u svakom slučaju, ako smrti, godine smrti, postoji veliko raziloženje. Ovaj hadis, poslaniju, s.a.v., Sadrži u sebi nekoliko propisa, adaba, kojim je poslanik s.a.v. povučio svoj ummet. I u njemu je jedan od brojnih dokaza da muslimani nisu potrebni da traže sebi etiku i bonton kod drugih. Nego mogu to naći u Kur'anu i sunnetu poslanika s.a.v. Ono o čemu ljudi danas ne govore, i o čemu nema nikakvih pravila, ni principa, ni tibontona, to je Allah poslanik s.a.v. postavio prije više od četvrnestoljeća. U dijelu Hilijetu leulija od Ebu Nu'aima navodi se da je Osman radi Allahu ta'ala Anhu ibn Afan rekao nakon što sam primio islam nikada nisam slagao i nikada nisam svoj stidni dio dotaknuo svojom desnicom nakon što sam dao prisegu poslaniku s.a.v. Nakon prisege mojom desnicom koju sam dao Allahove poslaniku, nikada više nisam dotakao svoj spolni organ svojom desnicom. To je takva i bogobojasnost koju je Allah te barek daje kome hoće. A u drugoj predaji kod Ebu Noajma i kod Ebu Noebi Šejbe u njegovom usarneku I u Muhađebu Ebu Jale, i u Eusatu Ibnu Muzira i u drugim hadijskim zbirkama, kaže se da Osman radijallahu tala ono mu rekao, tako mi je Allah, nisam nemoral počinio ni u islamu, ni prije islama. Nikada nisam nemoral počinio. Nikada sam bio u džahilijetu, nikada sam ušao u islam. A kaže ulazkom u islam, nije se ništa kod mene povećalo do moj stid. A ulazkom islam nije se ništa povećalo do moj stinu. I kaže nikada nisam kazao neistinu neistinu i laž koja je koja nije bila. Znači da kažem nešto što se nije Osman, radi je desilo. Osman radijallahu te alanhu Odalije radijallahu te alanhu se prenosi da je rekao moja desnica je za moje lice. A moja lijevica je kada obavljam prirodnu potrebu. Da se čistim sa lijevicom. Znači ne, ne radim to sa desnom rukom. Jer desna ruka ima posebno mjesto u islamu i mi smo govorili prethodno, prethodno od hadisima, hadis koga prenosi Ališa radijallahu ta'ala o kome smo već pričali, da je poslanik s.a. poristio svoju desnicu za lijepe stvari, a, za lijevice, a lijevice je poristio za sve što je mimo toga. Jedne prilike, El Hasan ibn Ali se je oseknuo desnicom, svojom desnom rukom pred Muavijom radijallahu ta'ala pa je kazao Muavija čini to rijevom rukom, a ne desnem. Jer desna ruka nije značita te stvari. Bilaži imam etir midzi al-hakim. Nije to onaj Ebu Isa, što ima al-đamija, što ima svoje sunet. Nije to on, to je drugi. Ovaj više je bukao i teržio ka sufizmu. Ima svoju hadisku zbirku koja se zove al-Ilem. U njoj je spomenuo o predaju od Ebu La'alije da je rekao Mane sestu farđi bijemini mundu sitine senetan euseba'ine sene. Nisam svoje stidno mjesto ili svoj spolni organ dotakao svojom desnicom već 60 ili 70 godina. Nije to učinio znači svojom de izpoštovanja prema svojoj desnoj ruci. U istom dijelu, el ilal, od Hakima, etirmizija, se navodi da je rekao, kazao Ebu Derda, Sam sallam, kaže, nefsihi, ah, kaže, čuo sam poslanika sallallahu da kaže: "Meni stendja sam poslanika sallallahu da je rekao: "Ko se očisti svojom desnom rukom, taj je otvorio šejtanska vrata prema sebi. I izgubio je svoju pamet i izgubio je svoju vjeru", Antonijus. Izgubio je svoju vjeru, a on to ne osjeći. Mogu li ovo biti nešto poslanik ne mogu biti. To je ono nigdje, niko nije zabiležio u hadijskim zbirkama koliko je nam poznato da svih gdje ovaj hadij izbileži niti približe ovako nešto. Da čovjek, zato što oči se desiti s obzvojom da izgubi vjeru, tako nešto poslanik s.a.m. je volio. Ne, međutim, taj hadij spominje pa se sa njim dokazuje znači pa smo ukazali na njega i upozorili, a ne ne uzimaju Argument. Iz poljašnjeg značenja onga hadisa zaključuje se da je čovjeku zabranjeno da dotiče znači svoj stidni dio ili spolni organ kada znači obavlja malu prirodnu potrebu ili prirodnu potrebu, a navode se hadisu u kojima se spominje občenita zabrana. No međutim, jedan dio učenjaka kažu da je ta općenita zabranja pojašena posebno. Iako tu postoji poseban spor kod učenjaka islamske jurisprudencije, može li se u zabranama, da li u, zabrano, da li u zabranama i u poglavi zabrana, da li opći argumenti potliježu posebni? To je posebno pitanje vezano za islamsku jurisprudenciju i nije sada vrijeme da o tome govorimo, no uđutim, znači postoje raziloženje među islamskim učenjacima. Jedni kažu koji brane, oni kažu, ako čovjeku nije dozvoljeno, dok se čisti, koristiti svoju desnicu. Jer mu je tada zaista potrebna. Kako mu je onda dozvoljeno koristiti? Kad je nimo toga, kada se tušira, recimo sve što tome, pa mu nije potrebno do te granice. Pa je onda, kažu, tu zabrana preča. Da bude zabrana, jer tu nema potrebe, znači da koristi, da koristi svoju desnicu. Lijepo je čovjeku da prilikom čišćenja postoje nužde da ne koristi svoju desnicu nikako. Samo da to čini lijevom rukom. Osim ako je u nužbi. Ako mora. Pa ako se pere sa vodom onda će polijevati sa desnom, a praće se a praće se sa lijevom. A ako se čisti sa kamenjem onda će se čistiti samo sa lijevom rukom. Ovdje došla zabrana. Neka niko ne čini. Neka ne čini tako. Zabrana. U nehiu li tahrim. Tako kaže etikskog pravila. Zabrana rezultira haramom. Kada se nešto zabrani, onda to biva haram. Osim ako dođe argument koji tu zabranu spusta na niži stepen, a to je šta? Mekru. Jer naredba u šarijatu može biti za vađib i za sunnet i zašto još? To isto. Naredba u šarijatu može biti, kada se nešto naredi da to bude važib ili parz, ili sunnet, ili mubah. Tako u širjecu se može narediti našto, narediti našto da bude mubah. A naredba kada dođe, zabrana kada dođe, ona ne može biti nego za haram, tahrim i za kerahijet. Za kerah, da je nekog Ne može biti za mubah. Znači, naredba može biti pard ili važib sunnet, mubah. A zabrana može biti samo za haram i za nekro. Pa šta? Ne može zabrana, ne može biti uštiri da je nešto zabranjeno, pa da je to buba. Ne može. Ali može biti da je nešto naređeno, pa da je buba. Allah žalov kaže وَيْدَ حَلَلْتُمْ تَسْفَادُ A kada skinete svoje hrame, kada završite, onda lovite. Naređuje Allah žalov. Je lov ovdje naređen, vađen? ni Nego buba. a hoćeš lovit, ako nećeš ne moraš. A ti je potrebno da loviš lovi, ako ti nije potrebno, nemoji gubiti vrijeme, nego radi ono što ti je koristi. Sijedi ziklju Božaja Allaha debara kruta. Pa naredba može biti, znači, za ova tri stakvena, a zabrana ne može biti, nego za dva. Ovdje došla zabrana i neka niko ne drži svoj spolni organ, znači dok obavlja malu nuždu, i neka čisti se nakon obavljene nužde sa resnicom svojom rukom. Neki učenjaci kažu da je ovo za zabranu, da je haram. To je tog je mišljenja, da strtok su, su mišljenja učitelji bukvalističke pravne škole Zahirijskog mezheba između ostalih Buhazi u tome djelu Al-Muhalla u prvom tom, na 95. strani je to kazao, i ovo smatra dio šafijski pravnika. Kao autor knjiga knjige Al-Muhaddab i drugi Smatra smatraju znači da je ovo da je ovo haram. No, međutim čudno je da su isto vrijeme učenjaci bukvalističke pravne škole kazali da žena može dotaći svoje stidno mjesto svojom desnicom, da to ne smijemo. kažu, šta, mi imamo za muškarca, i ovdje se kaže, za kerahu. Svoje stidno mjesto, misli se na muškarčevo stidno mjesto. A kažu, za ženu nemamo argumenta. Pa će se ova zabranost odnositi isključivo na koga? Na muškarce. Neće na ženu. Tako oni gledaju. I isto tako dozvoljava i da žena svojom desnicom dirne spolni organ svoga muža. Ne smeta podnije. Ali smeta da čovjek dirne svoj vlastni organ sa desnom rukom. Pa su znači pristupili tom globalnom svatanju globalnom svatanju hadisu. Čak učenjaci bukvalističke pravne škole kažu i ovoga stava su neko neki hanbelijski pravnici kako spominje Ibnu Hadžer u svome dijelu Petulbariju. Kažu kada bi se čovjek očistio desnom rukom, ne bi mu to koristilo, nikako. Bio bi kao neko koji se nije očistio, nikako. Ne koristi desnom rukom da se čistiš. No međutim, ispravno je da koristi, ako čovjek koristi des, očisti desnom rukom bez potrebe, čišćenje je ispravno, ali on šta? Ružno postupio. Ružno je postupio, ili da kažemo da je griješan ako bismo kazali da je haram, što nije bio mezheb džumhura. Džumhur u veme kažu da je to nekruh jer je kaže ovo je edebi, ovo su adavi, ovo je etika, pa neće u tome biti harama, nego će biti znači kjerahijet i bit će mekru. Kaže ima mali kako se očisti desnom rukom, to će mu koristiti kao očišćenje, no, međutim ružno je ružno je postupio. Ovo je sve iz razloga što desna ruka znači je, ima posebno mjesto, pa kada bi se čovjek čistio desnom rukom nakon nužde možda bi se sjetio toga Prilikom jela ili pića, pa da mu ogadi jelo ili piće, jer sunete znači da čovjek jede sa desnom rukom, a sigurno ako bi se sjetio što je bilo prije toga, možda bi čovjek ogadio sam sebi jelo što nije cilj šarijata. U ome propisu žena je kao muškarac, nema nikakve razlike, njoj je zabranjeno da lira znači svoj prednji ili zadnji stigni dio tijela, jeli, sa svojom desnicom, zbog toga što je desnica, zbog toga što je desnica znači mjesto ima posebno znači, mjesto i ne treba na desnu ruku da dolaze nikakva rečistoće i nikakve prilaoštine, znači koliko je moguće da se toga čovjek sačuva. Iz ovoga hadisa isto tako možemo zaključiti ako čovjek na svojoj lijevici ima prsten na kome je napisano Allahovo ime nije mu dozvoljeno da se čisti sa njim, sa tom rukom. Na lijevoj ruci, ako ima prsten, pazite. I napisano Allahovo ime. Ne može čistit, se čistiti tom Rukom, lijevom. To zaključujemo iz ovoga hadisa. Ko zna kako? Ovo je jedan čudan zaključak. Kako to zaključujemo iz ovoga hadisa? U redu, Allaho ime, donio, nije uvece po prirodi. Prste na lijevoj ruci. Ne, prste na lijevoj ruci. Prste na lijevoj ruci, iz ovoga hadisa zaključujemo da se čovjek ne smije čistiti lijevom rukom na kojoj ima prste na kojima je napisano Allaho ime. Kako to zaključujemo iz ovoga hadisa? Ti se čist, nije čist. Nije li u redu kako zaključuje što iz hadisa, to je jasno, svi da se ne smiješ čist sa Allahovim imenom. Ali kako zaključuje to iz hadisa? Odakle kako izvlači što je zaključak? Jer ponekad zaključak biva jasan. Spomenuto je što ne smiješ to koristiti tvoj dokaz. Ali kako ćeš izvući zaključ, kako ćeš razumjeti između redova rekala? Dokad je Isa jednostavno što čovjek se ne smije čistiti desnicom rukom. Deso se ne smije što je zabranjeno. Pa ako se ne smiješ čistiti desnicom, onda je preče da se ne smiješ čistiti na koju ima Allahovo ime. Je Će, ako je desnom zabranjeno, kako ćeš čistiti prstenom na kome ima Allahovo ime? Pa prečuje taj prsten i on ima veće mjesto, nego da tvoje desnice, ali tako? Jer je to Allahovo tebara ime? Pa tako iz hadisa se znači zaključuje da je to zabranjeno. Zato ima Malik smatrao da nije dozvoljeno čovjeku dati dirhem niti dinar na kome je napisano Allahovo ime. Smatrao je to ružnim postupkom. Zato dođe u čapirske ruke. Da on drži dirhem ili dinar na kome je napisano Allahovo ime, kaže to se ne treba, ne treba nikako dešavati. Pa, ako to ne treba se dršaviti, da to dođe u čarske ruke, pa šta je onda sa čišćenjem nakon nužde sa prstenom na kome piše Je tako? Onda je to prečoje da to bude, bude zabranjeno. Kaže Ibnul Arabi el-Mariki, poznati malikijski pravnik, i imufecir koji ima svoje dijelo, Ari Dato Lahvadi, komentar na Tirmizi in ima svoje dijelo Ahkamul Quran, popisi Kur'ana, šta vam pao danas u četiri toma, veliki pravnik. Kaže, ja sam imao prste na kome je bilo napisano Muhammed ibn Al-Arabi i moj prsten bilo njegovo ime napisano kaže pa sam ga ostavio i nisam se tio čistim nakon njega sa njim posle kaže nužde cijeneći ime Allahov poslanika sallallahu alejhi kaže pa nisam sam tio kaže koristiti ovaj to ime tog imena resulallaha sallallahu wa i on je kaže na kraju hadisa onda je tenfes til ina I neka ne puše u posudu. Dok pije. Znači kada pije čovjek da ne puše u tu istu posudu. Ovdje je izraz tenepese je tenepesu koristen u stvarnosti njegovoj. A ponekad se koristi u simbolici. Kako kaže uzvišeni Allah Žršanu o subhi i da tenepesu. I zore kada diše. Zore ne diše. Ili se kaže za tenepesem neharu Ili tenefusul nehari, disanje dana, disanje dana se kaže u arapskom neziju kad se dan širi, kad se povećava dan ili dulji dan, tad se kaže da dan diše. Ili se kaže tenefusul emuadj, disanje morskih valova. Valovi ne dišu, ali se misli kad se more uzburka i kad se valovi dignu, onda je to biti disanje, pa mu se puće nego a šire i skupljaju. Tako je isto i ovdje, nekad se spominje simbolično, a nekad se spominje jeli, u stvarnom značenju. Znači da ne puše u tu posudu dok pije, već da puše mimo posude. Što je bio sunet poslanika s.a.v. da je prekidao, da je pio na tri puta i da je disao znači van posude. Hikmet u tome jeste da čovjek ne unese u posudu iz koje pije nešto od prljavštine I nešto iz izvustada izidje. Dakle čovjek pije iz posude, pa puhne, pa mu ispadne mrva. I onda drugi neko treba da to pije. Ili on sam, možemo se zgaditi. Ili pluvačke ili sliče o tome. Pa je onda to od dedeva i od detke jeste da čovjek puše, znači mimo te posude iz koje pije, da ne bi sebi ili drugima ogadio ono što pije. Kaže Ibnu od Babah, vidio sam sehnuna, jednog velikog malikijskog pravnika i učenjaka i mama malika, ili učenjika i mama malika, da je pio iz posude... God, pa bi kada bi god popio, kazao bi Bismillah. A kada bi završio, rekao Alhamdulillah. I tako bi ponovio nekoliko puta. Spomnjali smo da je tako činio ko? Ibnu Baz, rahimahullahu te'ala. Kada bi jeo ko svakog zalogaja. Ovaj bi Sehnun tako činio. Uzme, popije vode, kaže Bismillah, pa kaže Alhamdulillah. Pa tako tri puta ili više puta. Pa je rekao, kaže, ovo nije sunnet, ali je kaže lijepo da se ovako čini. Rekao je, nije sunnet, ali je lijepo da se ovako čini. No međutim, mi kažemo to je lijepo da se tako čini, ali je to je sunnet. Ali je to i sunnet poslanika sallallahu visada. Ima predaja kod imama Pabaranija u njegovom muađemu na usatu za koju imam Ibn Hajar Vaskalani u svome dijelu Fethulbari u komentaru Bukhainov Sahiha i šehalbani u svojim silsilama u trećem tomu, kažu da je dobra. U kojoj se kaže od Ebu Horejne radijallahu anhu Pio je pospanik sallallahu alaihi wa sallame na tri prekida. Kada bi približio svoju posudu ustima, kazao bi Bismillah. A kaže kada bi prekinuo, kazao bi Elhamdulillah. I kaže tako bi učinio tri puta. Jel' jasna predaja? Znači kada približi, kaže Bismillah. Kada udali, kaže Alhamdulillah I tako bi učinio tri puta. Znači da je tri puta šta kazao? Bismillah. I tri puta Alhamdulillah. I ova predaja... U osnova voj ovaj predajhoddinu maže u Sunenu ima potredu predajih vmesu da koji bližem vez zai taberani i bineže imam tirmizi sa ispravnim lancem pro u Some Sunenu, da je poslanik Sallahvor da ih jo rekao, oemmu i da entum šeriptum u Wahmedu i da entum rapatum. Kaže, kažite bisilna kada budete pili. A kada prekinete sa pićem kažite, Alhamdulillah. Dobro, čovjek pije koliko puta na koliko prekida? Na tri. Znači, kada piješ, kaži, šta? Bismillah. A kada prekriješ, kaži, alhamdulillah. Pa ova pradaja je mogući argumenti i potvrda ovoj prethodnoj vezi. Može biti, ne mora, a može biti. Jer se kaže, općenito, kada pijete, kažete Bismillah, a kada prekinete, kažete alhamdulillah. No, međutim, kada bi čovjek samo na početku kazao Bismillah, Pa pio tri puta, nekaj je kazao, alhamdulillah, ne bi bio od onih koji su pristupili granicu. Jer on je rekao da to činio ima laha, jer ono nekaj se zahvalio slome gospodarite Barak i Oteanu. Navodi se predaja kod Buharije i kod muslima od Enesa ibn Malika, da je poslanik, sallallahu alaih i ostaleme, disao tri puta, kaže se, u piće dok je pio. U piće dok je pio. Kako će mu to staviti? Neka u kaže ovdje u piće, misli se u piće da je on puho u poslu, nego je u plači nisi za Evan Pića puhao jer je to zabranjeno da se radi pa nebe Allahu poslanik čini ono što je zabranjeno a druga onema kažu ne to vredi eksplicitno za Allahov poslanik samo njemu svojstveno njemu sallallahu alejhi ve sellem ne vredi za druge ljude jer kažu iz njegovih usta ne izlazi njegova bereket ko je taj ko ne bi bolio da iziđe privačka Allahov poslanik sa selam iz njegovih usta u vodu padonu da on popije ko je taj pa je svaki hajd svaki bereket u njemu pa kažu to je samo nego za njega ono U svakom slučaju u hadisu nije argument koji ukazuje da je do to dozvrilo. Jer je Allahov poslanik, s.a.v. je nama to zabranio, a riječi Allahov poslanika su te kešrijat ili propisi za cijeli umr. Pa je čovjeku znači, zabranjeno da puše u vodu. Dobro, šta je sa hranom? Isto zabranjeno. A u se spominje samo šta? Voda. Pa kažem, ako je zabranjeno u vodu, onda je zabranjeno gdje? I u i u hranu, isto tako. No međutim, na, naše srce smirjenije kad imamo hadisu. O tako, Nego da činimo analogiju. Kad imamo hadis, onda nam ne mogu prići oni koji kažu ne argumenta. Ima hadis koga Biližima Mahmed u svome musledu sa vjerovostojnim lancem prenosila ca od Ibnu Abbasa radijallahu anhu da je rekao zabranio je poslanik salallahu alaihiho seme da se puše u hranu i u vodu. E ovo je sada riješilo se probleme, i hadi se jasno. Zabranio Allahu poslanik sallallahu alejhi da se puše u hranu i vodu. A u predaji koju briži Ibn Mađeh sa slabim lancem prenosilaca predaja Bajī, kaže se od Ibn Abbasa, nije poslanik sallallahu alejhi ve nikada puhao u hranu i vodu kad su vrući, znači kad su vruća ili vruća hrana i voda, niti je puhao u vodu dok je pio ili piće bilo kakvo zbog nečega što se nađe u toj posudi. Ebu Said kaže da je Allahov poslanik s.a.v. zabranio da se puše u piće koje se pije, pa mu je rekao čovjek, a šta ako ja vidim tu nešto što mrzim? Vidio sam trun ili nešto, mugu možda i slično tome, kaže, prospije, prospi to što je unutra. Pa se to prosipanje ne smatra šta? Rasipanjem, to se prosipanje ne smatra rasipanjem ili da čovjek uzme neku slanku nešto da to izvadi. Pa je rekao, ovaj čovjek kaže, Allahov poslanik se kaže, ja se ne mogu zadovoljiti i ne mogu se napiti sa jednim onim ovajim jednim pijenjem. Nego moram na više puta. Pa mu je rekao poslanik, onda kaže odmakni posud do usta. Odmakni, pa predihni, pa ponovo nastavim. I ova je predaja vjerodostojna. Pa je znači zabranjeno čovjeku da puše, da uzne tu posu da puše u nju, da bi to smaknuo. A isti je propis, kazali smo, i za hranu. Isti propis je i za hranu. Jer čovjek puše u hranu zato što je šta? Vruća, pa ne može veljesiti. Bileži, imam tabarani, u dilo je mali od ebu hurije, radi Allahu kaže donijeta je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme bu očarar koja se je pušila pa je digao svoju ruku i kazao Allahumma la tu'imna nar. Gospodaru naš ne moj na strani tvaj. No međutim ova predaja baj predaja je šta? Baj slaba, nije vjerodostojna. No međutim imaju vjerodostojne predaje koje ukazuju da nije dobro jesti bučharam. I gdje ostali je predaja koju bileži imam iluhidban i hakim i Darimi i bejheki u kojoj je poslanik s.a.v. u koje esma vintarbi vekr uzela hranu koja se je pušila i poklopila je ostavila da se malo ohladi jer je lepo da čovjek ili pokrije tu hranu da nešto ne upade u hranu a ponarošto po noći, po noći se mora pokriti jer je poslanik s.a.v. rekao u Adisu koga bježima muslim ima jedno veče u godini kada Allah Jerušanu, sa neba spusta epidemije. Pa koja god posuda naiđe da je otkrivena u tu, posud će upast epidemije. Pa treba ponoći, znači da sve pokrije. Dobro, ako se stavi posuda u križidera ne pokrije se. Smatra se pokriveno? Šala da se smatra pokriveno. Šala je pokriveno. Pa je Esma binto Ebi Bekr ostavila to da se ohladi i kaže Čula sam Allahovog poslanika, ona kaže Čula sam Allahovog poslanika, salame, da je rekao za hranu koja se ohladi, kaže Innehu a'vamu lil bareke. Kaže, ta u tvoj hrani će biti veći bereket. Kad se hrana ohladi. Kad se hrana ohladi. Ovo je ono što se danas u ispanskom svijetu skoro pa nigde ne prakti. Ljudi vole vrelo. Onako kako ključa da ga onako sikva. U usta. A to je, to je neispravo. Vidimo u Zovevi u desnojne predaje da je poslanik s.a.v. Allah, rekao da je u tome veći bereket. Ne samo bereket, već brojne bolesti izaziva vruća hrana. Pa neka je salavat na salam Allahov poslanika salallahu alaih salame koji nam je ukazao na ono što je najbolje a binež imam Beyhek u svome dijelu je sunen sa vjerodostojnim lancem prinosilaca da je rekao Ebu Hureyre la yuke lupamun hatta jezhebe buharu neće se jesti hrana dok ne ode njena para, kad se više ne bude kušilo onda jedi ovo je kazao Ebu Hureyre čovjek koji je najviše vremena proveo ne najviše vremena proveo, ali najviše je zapamtio od poslanika, salallahu alaih srme, i najviše nama prenio, i najviše nama prenio od svega toga. Pa znači nije ispravno čovjeku da puše u hranu, i nije ispravno čovjeku da puše u piće, znači koje pije, bilo da puše zbog toga što je vruće, ili da puše da nešto udalje ili makne, neki trun i slično tome, znači sve to oprečno, sve je to oprečno i sve to nije ispravno. Islamski su da se togali čak o tome koji od ova tri predaha treba biti najdugi. Ako se na tri predaha čini to, koji najdugi treba biti? Pa neki kažu prvi, neki kažu zadnji itd. No međutim, za to nije došao do okazu šarijetu, nego kako god čovjek da učini to tri predaha bit će tela tjela ispravni. U ome hadisu koga smo spominjali od Ebukatade, je dokaz da čovjek može piti na jedan predah, da ne mora piti na tri predah. Može znači dovoljno je da pije na jedan predah. Jer je poslanih, sallallahu, ono je sad ovdje rekao, i neka ne puše u posudu. Znači, mi treba da ne puše u posudu. Samo neka popije i neka smakne ako će predihnuti. Ali neka ne puše u posudu. Pa može znači piti jedan put, ne mora na tri. I sjetite se hadisa koga smo sada spomenuli, Ebuz al-Hudrija, u kome kaže Čovjek, a šta Allahu poslanič ako ja vidim unutra nešto što mrzim? Pa mu kaže Allahu poslanič sva osallam, prosti, ali kaže, ja se ne mogu napiti iz jednog pijenja. Pa mu kaže poslanič sva osallam, onda odmakne šta? Posud nije rekao, pa i ne treba da se napiješ od jednog pijenja, nego trebao tri, jel? Nije to rekao. Ovaj kaže, ja ne mogu od jednom, kaže, pa onda odmakne posudu, pa predahe. Što znači da si sad isla zaključuje šta? Da je dozvoljeno da čovjek pije iz jednog predaha, tako. Uprotivno bi Allahu poslanik s.a.v. osudio njegove riječi i kazao bi, pa i ne treba to da činiš tako i što je baša tri puta. Pa je doznam čovjek znači izjednog da pije, no međutim iz tri će biti potpunije Allah najbolje zna. Prenosi se od Ibnu Abbasa tausa i ikrime da su ovo mrzili. Da su mrzili da čovjek pije na jedan put. I govorili su da je to šurbu šajpan. Da je to postupak šajtana da, da je to šajtansko pijenje. Baš tako. I bilježi imam el-Bajheqi u svome dijelu, šo je bol iman, da je poslanik sallallahu alaih sallam rekao da je pijenje od jedan put šeitansko No međutim, kaže imam Beyheqi, nakon što je zabilježio u predaju, kaže i ovaj predaj Mursal. Jer je Ibnu Shihab el-Zuhri prenosio od Allahog poslanika, a Ibnu Shihab el-Zuhri je iz kupine poznih tabijina, nije dočekao ovaj vrijeme poslanika mnogih ashaba, pa kako je onda dočkao vrijeme poslanika, sallallahu sallam. Pa, ova predaj nije vjerovstvojna, a vidimo da prethodna predaja ukazuje, znači da je to, da je to u svakom slučaju dozvoljeno i da u tome nema grijeha, vallahu teala. alale. Ovdje, na kraju, možemo spomenuti jednu stvar, jedan problem, koji nam se neminovno namećuje kada smo spomenuli ovaj hadis. Jedan problem, a to je, čovjek kada obavi malu prirodnu potrebu, ne smije se čistiti desnom rukom, Niti smije držati svoje stidno mjesto, svoje spolovilo desnom rukom, je li tako? Morat očiniti ovom rukom. U redu. Čovjek obavio malu prirodnu potrebu i hoće da se očisti sa kamenačićima. Kako su uraditi? Ako bude čistio desnom rukom, onda je od onih koji čiste desnom rukom. Pa je to zabranjeno. A ako bude svoje stidno mjesto držao desnom rukom, onda je opet u povu zabranju. Je Jer je zabranjeno da se čisti i da drži svoje stidno mjesto desnicom. A oni je obavio malu prirodnu potrebu i hoće se očiti ka nemčićima. Druga je stvar vodom. Vodom će desnom posipa ili on se čisti. Ali kako će sada uraditi? Malu muždu je obavio čovjek. Imam El Hattabi je u svome dijelu Mealenu Sunen i u drugim dijelima govori o ovome pitanju i došao je sa jednim čudnim zakričkom. Kaže kada čovjek obavio malu prirodnu potrebu muškara cijela, o popisu že ne govorili A ne može se očistiti, jer upada u zabranu neminovno s jedne strane, onda će, kaže, obaviti potrebu, pa će spomriti malo naprijed, pa će sjesti. Pa će privući svoja stopala unutra, znači pa kad svojme stidno mjesto, i onda će staviti jedan kamen između stopala i stisliće da nogama. I onda će se privući. Uzeti se, znači svoje stidno mjesto i očistiti se nakon nužde. To je rekao Imam El Hatabi. I neki su ga učenjaci podržali u tome jer kažu ne možeš se, tako ćeš se očistiti da ne upadljaš u zabranu. Ovdje, braći, imi dvije zabrane. Ti si došao da se očistiš nakon nužde. Neka olema kažu da je to haram. Znate što znači haram? Upasti u gdje i biti griješan. Šta će čovjeku raditi? Mora za to postojati rješenje. Pa je neka olema kazala nema drugog rješenja nego tako da učiniš. Drugi su kazali, i ono što je ispravnije mišljenje, jeste da će čovjek uzeti svoje stidno mjesto lijevom rukom, a da će držati kamen desnom rukom i neće pomjerati desne ruke, nego samo drži. I onda lijevom rukom očisti se od otaj kamen. A desna se ne smije pomjerati, jer taj se ne smatra da je čišćeneg više liči polijevanju ili držanju nečega pričušćivanja, za čovjek mora očistiti to. Dugi su kazali treba ustati pa prići nekom zidu pa se učiti u velikom kameru i o tome. No, međutim, jeli li to uvijek čovjek na raspolaganju? Ovo možda u naše vrijeme nije toliki problem bio braće. Ali problem u vremenu kada su ovi hadisi izrečeni, ovo su bile žive svakodnevne stvari u koje je čovjek upadal ponekoliko puta. Kao što ti upadaš svaki dan kako ćeš ikati posve namaze. Isto tako. U naše vrijeme nije jer je to problem je, riješen, alhamdulallahu, ovo milošću i blagodaću pa no, međutim ovoaj nekada bio veliki problem. Pa zato danas kad se spomeni onda se ljudi smiju, kažu pa o čemu mi pričam. Priča se jednostavno što je to nekad bio problem, a ne moraš znači se da nekada neće biti problema da čovjek neće upast u njega. Pa znači da zna u svakom slučaju da zna propis. Pa će čovjek ovdje držati znači kamen desnom rukom a će, znači biće pomjeranje lijeve ruke i njegovog stidnog dijela, tako znači da ne bi ispalo da je desnom rukom promjerio, jel' ako ne pomjera onda se može smatrati da čisti. Je to bi više bilo kao držanje učvršivanje čega ili kao samo posipanje same vode znači po stidnom mjestu Allahu Teala Alem Salim Lahome Alana Bina Muhammedin Wa Alana Anhi Osadir Ma'in Onim su završili znači ovaj hadis Ebu Katade nakon toga ostalo je već jedan hadis kome ćemo govoriti nešto ukretko azavskom kaburu i o još nekim propisima čišćenja nakon nužde pa ćemo time znači na završiti poglavlje i ste pavete pa ćemo onda preći na poglavlje Mi svaka, u svakom slučaju, znači onda bi time bili završili ovo poglavlje. Ima tu dosta pitanja koja se vežu, o kojima se može govoriti, no međutim nisu usko vezana za sam hadis. O, na primjer, dodirivanje spolnog dijela, tijela, da li kvari, adresi ne kvari. Ako tako budemo išli, onda ćemo se puno širiti, pa nećemo dati hadisu samo ono pravo koje on zaslužuje, ali mi smo se ograničili da se dotičemo onih propisa koji su jedani za hadis. A da obuhatimo stav tik, to je To nisu mogli... Oni koji su bili znani i učeni u vjeri, pa kako ćemo mi koji smo možda nešto malo naučili po islamu, vallahu te alam. I dio je Allaho poslanih svalim namaz prijakšamo u redu. Ova naredba, je li da smo obavezu? Povlači. Nema tu što, to povlači sigurno. Obavezu, pođeri je Allaho poslanih, reko, klanjajte. Jeb Allaho poslanih dođe i kaže, klanjaj prijakšamo. Što ti Ma nisti mi se Allaho da ja se hoće. Rekao ti je da kanjaš završeno na Ti za so usluge kažeš da nesim čašu vode, perom isti misli, isti je jedan. To što mi sve i kapte atomu. Ja klanjaj sada. No međutim i to je važno. I taj je namazbi prije Akšava bio obaveza da ni Allahu poslanik nakon toga rekao, mi "Nime ješa kogo će?" Klanjaj, klanjaj i onda kaže, ko hoće kogo će. Pa je ta riječ ko će tu naredbu spustila na šta na stepen? sunneta. To ti je bolje. Ne moraš da deći mubar. Evo stepen sunneta era Allahu, pa Onda ti je dao olakšću, ako hoćeš. Sada je što ne kaže, ali nemoj propustiti, to bolje ti je, naša. E, ta naredba je spustila šta? Tu obavezu na taj istotelj. I Laha oposlanik Sololoj Solome kaže, ja sam vam zabranio da posjećujete kaburove, sada ih posjećujete, pa naređujem. Ovdje je naredba. No, međutim, ovdje naredba došla nakon zabrane. Pazite. A u šarijetu naredba, kada dođe nakon zabrane, ima poseban propis. Neće se više efektirati naredbom. Allah ovo poslanik sallallahu sallam nešto zabranio i nakon toga naređuje, nakon te zabrane, ta naredba neće biti, više biti šta za zavađit, nego će biti za Ili po nekoj ulemi da će biti za mubah, ili po trećoj ulemi da će biti onaj propis koji je bio prije zabrane. Budući da spita ovome moraš trpiti slušati. Ovo su pretizna pitanja islamske jurisprudencije. Allahov poslanik s.a.v. rekao ja sam vam bio zabranio da posjećajete kaburove, sada ih posjećujte jer oni vas posjećaju na ahirec. U redu. Allahov poslanik zabranio potom naredio. Kaže jedan djel u Leme, ova naredba ovdje, kakav je njen propis? Je to naredba? Jer je, je sunet i ne mubah. Kaže, vraćate na onaj propis kakav je propis bio prije ove zabrane. A kakav je propis bio posjećivanje kabura prije zabrane? Mubah. Posjećivanje bio mubah. Pa se kaže, vraća na isti propis, kao ovo, fejda haleltum kastadu, kada skinete svoje hrame, lovite. Kakav mi ovdje propis lova, ova naredba? Da se vratimo na propis slova prije, čega? Prije, zabrane. A šta je lov bio prije nego što si okoliko je hrame? Uba. Pa kažu uba, neki kažu ne neće biti mubah zbog naredbe pa ćemo ga spustati sunet. Tu je razdjeloženje. Ali hoćemo kazati, mora uvijek, kada hoćemo Allah uposlanik salallahu alaih sallam naredio puštanje brade. Mi hoćemo kazati naredđeno je puštanje brade. I to je vađivo. Mi hoćemo sad kazati puštanje brade nije vađivo. To je sunnet. Moramo imati argument koji ukazuje i koji nam tu narednu spusta na niži stepe. A ne imamo. Nego imaju argument koji tu narednu dižu još na veći stepe. Još nekuda više potvrđuju Jer je skupina avisa koji svi potvrđuju to. Nemojte oponašati židovi i kršćane, nemojte. Znači, parandiže. Pa mora uvijek kada hoćemo tu naredbu ili zabranu spustiti na niži stepen sa harama ili vađima, na niži stepen bilo da se radi znači o mekruhu ili sunnetu ili mubahu, moramo imati argument. A argument može biti iz Kur'ana, iz sunneta ili konsensusa u leme. Razumijete? Allaho poslanik s.a.v. nešto zabranio. I ti doješ kada je što je haram. I vratiš se na knjige pika i kada ješ sva u lemasa složila da to nije haram, nego da je meknut. Možete ne da je haram. Ne može. Jer je tu konsensus u leme kada se složi, gotovo je. Ili ovako kad doješi do ovih pitanja, ovo su adabi. Ovo su opće pravila adabi, kod koji nije ciljano da čovjek biva griješan, da ne biva griješan, nego je cilj odalašano da poslanik s.a.v. nama ukaže na ono što je najbolje, da nas povuči nekoj etici. Pa onda tu u Lema nije išta tako daleko da kažu to je haram, nego kažu to je mekru. To je pogredan postupak i pogredan čin, a nije to samo posljed haram. Kako je ših Albani izvuko da je nikav sunet? Pa što smo, prejedno. Nije ših Albani izvuko da je sunet. Ja bi kazao, kako je većina islamskih učenjaka izvukla da je to sunet? Ja e bih tako posljedio Tako da ne bih neko mislio da je ših Albani došao sa nečim što nije kazao nikupinjena. Većina islamskih učenjaka smatra da je nikav sunet, a ne ova istina koju neki kažu ne treba je pričati treba pričati ovo je dini ovo je vjera većina učenjaka nešto rekla većina učenjaka nešto rekla ne mora biti šap da se složimo sa većinom učenjaka možda možda imamo argumente koji su jači od ovaj mišljenja većine kao što je to uglenim pitanjima no međutim to je većina učenjaka jednostavno iz zato što imaju hadise koji smatraju je nedostojnim iz kojih zaključuju da Isus se ženo ugledala kao poslanika soloovo se dobro se i da on nije prigovarao tome Jer da je žena na primjer hadis esme kada je posanika sallallahu alejhi ve selleme pa je rekao kada žena doži punoljetnost desjedaju se vidi ništa od njenog tijela osim šta niti taj šafa ta ulema kroina kaže da taj hadis dobot da je rodostan da, da došo sa više puteva koji počinjavaju jedni drugi ili hadis o žene Fadla ibn sa hadis je rodostan hadis kada je ina hađu došla ona žena pa on pogledao njeno lice kažu a bila je lijepa kako sad da je bila lijepa pa ki pogledao njeno lice znači Pa Allahov poslanik pokrenao njegovu glavu bojeći se kaže da će zasuditi. A nije nio da ide da pokirnuti. Primjerat, je l? I mi u nema odgovora na drugi način. Ali hoćemo kazati on ima i nekakve argumente na osnovu koji ih zaključuju. Iako se na svaki taj argument može odgovoriti i može se prigovoriti svakom tome argumentu, to je kvar znači vaganje dokaza. Ali znači postoji određeni argument koji koji nam to ukazuju. Pa onda kažu ta naredba se odnosi samo isključivo na žene Allahovog poslanika. Nema jasne naredbe za sve druge žene i tako dalje. I nema zaista jasne naredbe jasno kad sa nego što zaključiti. Ali u svakom slučaju, može se odgovarati, mogu se vagati argumenti, ali pitanje je znači razumljemanja širijetsko pravnih dokada ni što drugo. Pravnici, hanetinski, kada govori o tome, našao sam odkodibno Abidina u njegovom kategoriju o kupo prodaje. U devetom tomu našao sam da je govorio o bradi. O kupo prodaje kategoriju, to je nešto na, na neki obradi. Tako je izražavao se bradama, na sve jedne prilike pripremio, kad bilo odgovaral na brade, pripremio sam da to pročitam i vidio sam da je došlo goste par ljudi, pa sam ostavio n to tako je stoki izradi za ljude koji briju brade Saš, tako da neki reklo da ne smiju jer to smatraju ovaj to smatraju grubim i pogrdnim postupkom i ne smatraju da je samo brada samo nego da je brada sinonim za to dogma